دا چا خبره چې نه قران موافق او دا قران عظیم شان مطابق و دا د خبره رښتونی او صحیدا او حق خبراله چا چې د قران عظیم او شان باندې عمل کو دا تبددي اجر ملويږي چا چې فیصله په قران عظیم او شان باندې وکا دا, دا عادل او انصاف فیصله وکا او چا چې د خلاف فیصله وکا No da da zom